Radio Star, sí. Ra dresta. Siem, el feco en perquè ara comença Conducta Contrària. L'actualitat més curiosa i divertida. La millor música i les entrevistes més esperades. De la mà d'Aibar Montes, Martí Guerrero, Laia Migalles i Estem Reyes. Cada mi vendrà la nova 10 de la nit a Ràdio Star -Terraça. Bona nit a tothom i benvinguts una setmana més a Conducta Contrària. Són les 9 i de la nit i comencem ja aquest magazín que us portem cada setmana i avui una miqueta més, però més carregat. Esther, bona nit. està Hola, molt bona nit. I també estem nosaltres en Martí Guerrero, com cada setmana. Molt bona nit, Martí. Molt bona nit, Ivan, Esther. Hola, molt bona nit. I fem el recordatori de les xarxes socials, com cada setmana. El nostre Facebook és facebook.com barra conducta contrària. La, la segona seva de conducta és una K. I el nostre Twitter, com sempre, és arroba C barra contrària. Ho, us hem d'informar que aquesta setmana hem estrenat també Gmail, que és... Eh, conducta Contrària, eh, radiostar, arroba sí. La <laughs> contrasenya la diré. I clar, com sempre... El nostre número de telèfon, que ens diuen que no el repetim prous cops, doncs avui el repetirem uns quants cops més. Si Sisplau, roguem paciència i no us atabaleu amb els números. És 937848598. Repetim per si el voleu apuntar. A veure, Esther. 937848598. I repetim per últim cop 9, 3, 7, 8, 4, 8, 5, 9, 9 ara, ara tots els nostres oients ja sí que no poden dir que no diem mai el telèfon, eh? Perquè l'hem dit ja tres cops només de començar. Ja estan a marxa els perfils de les nostres xarxes socials, oi que sí, Martí? Eh, evidentment. Avui les tenim ben obertes sí, per ben saber què està passant. Tu ho dic, però que, que troqueu eh? Ja. Truqueu, Recordeu. truqueu. És més, més, no sé, més... Més interactiu. Connecta, sí, es connecta molt més fàcil amb la, amb la gent. A més, Internet aquí tampoc va molt bé per tant, no es pot saber gairebé el Facebook. Anirem actualitzant, com no? Però clar, ara estem aquí, ja han dit les xarxes socials, i ja estem aquí una miqueta desanimadeig, perquè bueno, ara bé, el, el, arribem cansats de la setmana, tot i que no hem fet gaire, tot s'ha de dir, però hem d'anar a engegar motors, i ara anem amb Amarte Bien, de Carlos Baute. Amarte Bien, Amarte Bien, De la manera més una falla cortita com s'ha llenat busca, la, la viscollor caramel ofcego taldeo Ja, a Marta Ovient, i a mi us he de dir que m'ha animat bastant, a vosaltres què tal? Doncs pues, sí, puja molt la moral, això, eh, aquesta cançó. Perquè, clar, hem de dir que aquesta setmana ens encetem un, un cap de setmana pont i ho fem amb conducta contrària, eh? Sí, a més, eh? a, a més, més clar, dies de festa! Jo estic amb molt, molt, però que molt content, perquè, clar, la setmana es fa molt més curta i arribem a la ràdio abans, Hem de dir. Clar. Mm, jo... Crec que si fem la, si ens paguessin per fer això de la ràdio seria ja la bona. Ja, estaríem ficats, eh? <laughs> Home, no, no. Ja bastant, estem superagraïts d'estar aquí a Radio Star i jo la veritat és que tinc unes ganes tremendes de cada dilluns ja que sigui divendres. O sigui, mira, ara acabarà el programa i ja estaré amb ganes de que torni a ser divendres. Jo igual. Perquè això és una passada i ens ho passem, la veritat, i esperem que els nostres oients també s'ho passin igual de que nosaltres perquè clar nosaltres ens devem als nostres oients moltes gràcies de tot cor als nostres oients i hem de començar ja amb el programa perquè se'ns tira el temps a sobre són les 9 i, 10, i i bueno, i 8 minuts i anem què toca ara? posa'm pues les notícies musicals que ens porta el Martí Guerrero Martí David Guetta obrirà un lunch bar en Ibiza. L'aeroport d'Ibiza té pensat ampliar la seva oferta. La gran quantitat de turistes que visiten l'illa sumareixen, així que, junt amb la gelateria de 60 metres quadrats a la zona d'embarc que en castellà diríem, diríem en castellà, també tindrà un lounge bar, si no sé si ho dic bé en anglès perquè aquests noms són molt raros. El negoci obrirà les portes a la mà de la marca que pertany al músic DJ David Guetta i la seva dona Cathy Guetta. Es tracta d'un local enorme amb 260 metres quadrats amb unes visites impressionants. A Look... Enrique Iglesias s'apunta a la gira mundial de Jennifer López mm -hmm. Jennifer López, una de les artistes amb més èxit de les últimes dècades, mai havia realitzat una gira mundial, però més sorpresa de llegir que Enrique Iglesias s'apuntarà a aquest tour que ja té més de 60 ciutats confirmades almenys és el que el que ha publicat a All Music i segons una font amb la que es fa eco, Gelebus insisteixen que Jennifer López Está bastante emocionada porque Enrique se le una se le una en este tour. Want, Lady Gaga plantea el seu casament amb Taylor Kinney. La xifra de convidados es de 18.000 uns 18.000 convidats. Aquesta és l'increïble xifra que està produint rumors. Evidentment, la majoria seran fans. I què us han semblat aquestes notícies? Doncs a mi m'ha impressionat bastant el David Guetta, però t'he de preguntar perquè no estic molt segur de què és, de què és un lunch bar és bueno, un bar musical no sí, suposo que és un bar musical allà si, punxarà... vols, si vols t'ho busco però ara mateix, així en, eh, ara mateix no ho sé bueno, a mi m'han agradat totes bastant però clar, el, la Lídica planeja el seu casament amb Taylor Kiney Kine. he sentit que serà un casament molt peculiar eh? perquè m'han dit bueno, he sentit que, que es casaran ara no, no t'ho sabria dir a Las Vegas pot ser. No ho sé, allà. no ho sé. I, no sí, vist. Pensem que podria ser una... Podria tenir repercussió, perquè, clar, ara actualment tothom es casa a Las Vegas disfressat, no? Doncs podrien anar disfressat... I la Lady Gaga. Ara disfressat de Lady Gaga, la dona, i de Taylor Kinnell, el noi evidentment, no sé, és una mica estranya per això la notícia i convidi els 18.000 persones sobretot fans és que són moltes persones, jo, sincerament em plantejo, si fos un cantant convidar els, els meus fans a, a la meva boda és que és una cosa molt, molt forta no mm. sobretot, si ah, amb la segona notícia que he dit també és una mica de diu, Enric Liglès es apunta a la gira mundial de Jennifer Lopez o sigui, s'ha coplat amb això... la Jennifer Lopez no sé què sortirà de barreja mm, però, mm. a veure és que crec, fa de telonero o canten junts? Jo crec que mm, fa de, de telonero, dir, eh? Que, no ho sé, ara t'ho miro perquè també. Perquè crec Tens, que no, te, que tenen mirar. cançons juntes o no? Jo, jo juraria que no tenen de moment cap cançó. No, junts. No, encara no, però potser... Imprevisat. La trauran, la trauran. No, o, algú hi haurà, algú no sé, hi haurà. No sé llunys. com quedarà, però és com Pitbull i... I, sí. i com es diu el de Ai si pego? Eh, Michael Mikel sí, és, és com una barreja, una mica estranya, a veure com, com queda. A veure això. com queda. Quedarà hi sí. ha ja una, un, una barreja espectacular. Sí. Doncs moltes gràcies, Martí, sempre portant nos la L'últim, la, sí, sí. la tendència. Sí, la tendència més musical que hi ha en moment. I com hem escoltat les notícies musicals, doncs ara tocant, com sempre, musical. Les notícies curioses. Però, però clar, avant... però clar, clar, clar, que clar, ja m'ha animat una miqueta la música. Doncs però encara una a miqueta a més. més, perquè I'm sexy and, and I, I know it. When I'm on on by, girls be looking like <ríe> damn you fly to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah this is how I roll, animal print pants out of control, it's red food with the big ass brawl, and like Bruce i got the clout, yeah girl look at that body girl look at that body. girl look at that I, I, I work out girl look at that body. girl look at that girl look at that I work out when I walk in the spot, yeah, this is what I see, everybody stop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 Yeah. When I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tear my cheeks This is how I roll, come on, ladies, it's time to go We headed to the bar, baby, don't be nervous no shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, at that body. I, I, I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Okay. Everybody stops staring at me. I got passion in my pants, and I hate them. Show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, other wiggle man yeah i'm sexy and i know it hey yeah hurt hurt hurt hurt really getting that body really getting that body really getting that body i work out really getting that body Look that body, look that body, you know how I can work out. I'm sexy and I know it. your S.A.R. doncs ja tornem a ser aquí. Tinc una trucada. A veure, a veure. Trucada, aquí, sorprèn ha estat, ha. ha estat aquí abans. Ara mateix. I ja tot ja nosaltres. Doncs que... pues és la Núria Ramon. Hello. Hola. Hello. Hola. Estem aquí, pel I què esteu fent? No pues va. Doncs caminant. I va, i què ens expliques? I què ens expliques? Eh. Què, què? I què ens, esta... què ens expliques ara? Porras, no lo he imaginado. Bueno. Una cosa, a ver, la semana Vale. <risa> la semana Quién es el que está es ¿Eh? Amlo. Y eso no es. Livan, am tots, bueno, estan tots. Y va, es tu te cantas. Que yo no canto. Bueno, no, son sí. discusions, son discusions que hem tingut abans. Eh, Nuria, es diu, un... sí, no, Ya ja ho he dit bé. Eh, la setmana passada em vas demanar una cançó. Ah, sí, sí. Vols que te la posi? Sí, vale, vale. Vinga, res, un trosset, eh, que no tenim gaire temps. Vale. Bona nit. Bona nit. I de tu mano poden caminar. I aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor. Y tu mirada dice volveré. Que se pasé toda mi vida, yo te espero ayer yeah. Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe de que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que sos toda ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida ni toda l'agua del mar podrà parlar todo el amor que me enseñaste tu a sentir sin ti yo me voy a morir solo si vuelves bueno, quiero despertar. Doncs ja tornem aquí, eh? Tornem aquí ja a Radio Star Terrassa, dubte contrària com cada divendres. Ah, I... em deixes fer una notícia abans de les curioses? Claro. Em fa molta il·lusió. Vale. Vale. Ja explica, explica bueno, la fonema entre tots, vale? Però vale. no faria il·lusió posar una una cancioneta de fons. L'ho no s'han trobat aquest matí, però Josep oh. Guardiola deixa el Barça. Se podrien fer així en plante el Molt bona nit i benvinguts al Telediario a Contrari, al Telediario Contrari. I ara anem en el nostre locutor, que és el Martí, que ens porta una notícia d'última hora, però que s'ha tothom. Ja, perquè tothom ho sap. Josep Guardiola deixa el Barça. I el seu, el hey, seu substitut serà... Tito Pilanola. El del dit a l'ull? Sí. Doncs, bueno, jo crec que ja, això ja era d'esperar, no? Sí, no? Es ve venint de fa mm. uns temps, ja. Però què què opineu vosaltres per això, això? Home, fa una mica de pena, no? Ja, però, bueno ell ha portat 4 anys no? és que no sé gaire de sí, porta port. 4 anys és, a veure, ha un molt bon entrenador i a mi m'ha agradat perquè jo soc del Barça, jo soc del Barça i, bueno, però que ha fet molt bo perquè ell han donat oferta molt més gran i, bueno, jo també aprofite, ho aprofitaria i... no, però crec que retira eh? de deixa el, el Barça bueno, farà alguna coseta però no sé si ha acceptat la seva, la seva oferta que li l'havien ofert eh? mm. Jo és que no, no. De totes formes, crec que, que està molt bé que hagi estat i ha sigut una molt bon entrada no? per al per Barça, mm. però, clar, tot té el seu temps, no? I, tot s'acaba. com diria en castellà, ha sortit per la porta gran, perquè abans de que baixin encara més el Barça, sí. pues, ha sortit... sí. I així com... queda com un, com un dels millors entrenadors. I no? és que ho ha sigut, a més, bueno, sí, Ha sigut sí. un dels millors entrenadors. Doncs des d'aquí el Pep Guardiola, encara que no els escolti, moltes gràcies per haver estat allà durant aquests quatre anys i per haver sigut l'entrenador del I Barça. I sempre estaràs al meu cor. I ara ara tenim un, una tocada de telèfon, però clar, a veure què ens diu el Martí, perquè eh, el Martí es posa allà amb el telèfon. A veure... No, no nos Sí, ya, ya está, ahora vamos con la noticia, con eh? la noticia, con la trucada Martí, ¿vamos con la trucada Sí, es que se me acabó la canción y he tenido que decir que la pasaba en directo, una mica de traición. Vale, traición. <ríe> eh, ¿Qué será? Ahora, ya ja lo sabes perfectamente. Pots Hola, buenas noches. Hola, soy la Montse. Hola, com... Hola buenas noches Montse, ¿qué tal? Como cada semana... Sí, cada setmana truques. Com cada setmana truques, eh? Una ja t'has convertit en una habitual del programa? La fan de... número 1. De sentir-te aquí? Sí, sí. Bueno, volia dir que avui és el meu sant. Ah, ah sí? sí? Però, Montse, Montse, però Montse. Montse, ens has esgarrat la sorpresa. Et pensava posar una cançoneta d'esperi i felicitar-t'ho. Ja. Yeah. Ah, bueno. Home, Montse... Home, dit... ens ens hem de fer la idea. T'ho he dit abans a l'institut. Ara ja no et podem fer una sorpresa. Bueno, de totes formes, Montse, ens has de dir alguna cosa més? Sí, bueno, volia demanar una cançó, però... Doncs pues demana'ns-la i te la dediquen per al teu sant. Bueno, l'havia posat a totes Facebook, Montses. però com que no em treu... A, és veritat, Martí, estic, estic, mira el, el Facebook... Tinc, la tinc posat, però és que l'internet va molt lent. Tant, Perquè tenim notificacions, eh? I crec que tenim bastantes. Bueno, digue-la i si la tinc, te la posa. A veure, cançó, sí, Montse. És amb el nom, és amb anglès, i jo l'anglès... Què, la de la Jennifer López i... No, no, és una altra digues és una cantant que es diu Jessie J Jessie J que es diu la cançó Laser Light amb el David Guetta bueno ho veig complicat eh Montse? perquè clar ja, ja vas veure la setmana que ve eh, que ens vas demanar la cançó de la setmana passada bueno la setmana que ve he dit mm, molt bé bé <susurra> sí, bueno, que en bueno, el futur també, ja no ens veus. també ens en demanarà una ens vas demanar Dins the Game de la Jennifer López i te la tenim Preparada aquí, o sigui que, com bé que no la tenim, te la, sí. la posem la setmana que ve, eh, Montse? Quina, aquesta vale, que he vale, demanat... Vale. La, la que ens demanes ara, eh? te la posem la setmana que la, ve? La de Jennifer Lopez, sí, sí, la tenim. Te eh? la dediquem després, Montse. T'ha posat el programa. Vale. Sigues fidel i escoltes fins al final. I... Ah, que per cert, n'has d'anar al cinema, no? No, no, al final no hi ha anat. Ai, bueno, sort, així bueno, m'agrada, eh? Bueno, que es fa llarg i... Vull que feu el programa bé i vale, Moltes no... gràcies no com sempre Per trucar en la nostra tercera edició De Conducta Contrària I encara no has faltat mai eh? bueno, adéu. Adeu, Adeu, Adeu. Vinga, adéu Ui la Montse eh? Jo crec que quan no truqui ens haurem de preocupar eh? sí, <laughs> Perquè sí. el ja normal ha és algo. que truqui i... Jo em preocuparia eh Si no mm. truca la Montse bueno, doncs... I ja està Hem anat amb les notícies musicals el, el... Martí... Farem... Ens ha portat encara una notícia Esportiva, i ara anem amb les notícies curioses de la mà de la Esther Reyes. La, les notícies són les següents. Alguna asseguradora britànica de Viva va despatxar per correu electrònic a tota la plantilla 1.300 treballadors per error, segons explica, van, van, bueno, van despatxar per error a 1.300 treballadors. Per, segons expliquen els Bloomberg, el missatge del correu hauria d'anar destinat a una sola persona, però per error, bueno, van enviar a tota la plantida. Clar, això que sense si voler donar a todos. Sí. A no enviar a todos. Eh? Bueno, però um, aquest, aquest de l'error va ser corregit en minuts. Però alguns comentaris de la gent van dir que la majoria del personal va reconèixer immediatament que es tractava d'un error i que de tant en tant les coses van malament. Bueno, despistats, despistats. Um, la següent notícia és que construeixen un hotel per a ovelles a Japó. Les ovelles són com gossets pels japonesos i són considerades les millors mascotes i fins i tot podríem dir que és un luxe total. Els amos els cuiden com a fills, però quan arriben de vacances no tothom pot dur-se -les, les ovelles a recórrer a Europa o a, la, a una platja normal. La solució? Un hotel per ovelles. L'hotel Ship West House va ser inaugurat el mes passat i és el primer i únic lloc al món de la seva espècie, dissenyat exclusivament per a aquests llenuts animals. Sense estables, ni espais bruts i freds, l'hotel compta d'habitacions de luxe grans confortables, grans i confortables, llits, serveis d'habitacions, bodegaria, aire condicionat, televisió d'altra definició per si les ovelles se senten soles. Mira, aquestes ovelles fins i tot podrem viure millor que, que a qualsevol, qualsevol altra persona. No, sí, perquè... Molt refinades, eh? Bé. Tenim... tenim... Ja no. està, ja s'han acabat les notícies? Sí, sí no, ja tant. Doncs a mi m'ha agradat molt la de les ovelles, eh? Però tu, eh? No sé per què casualitat... Què no sé què passat, se m'ha aparat el sol. Ahora, ahora, ahora. Vale, vale, no, es que estaba... Yo me siento perfectamente no, en No, la, la canción que dico, et toca. Uh, ¿Qué no puedo, qué mm. Bueno, tenemos una trucada. Un un moment. Vale, sí, que sí. Casper una mica. Em, sí, sí. que eta no va a preguntar Esther per informació general a nuestros oyentes, si L'hotel és només per ovelles sí. o pot anar a persones? També? Només per ovelles, només... ah. però bueno, si els amos han de deixat l'ovella poden esclar, entrar. Eh. Però... Oh, evident. <ríe> Bé, doncs moltes gràcies, Esther, per Vas les res. notícies curioses, com cada setmana. I hi ha un, una trucada, doncs no el fem més esperar. Sí, anem a veure qui és. A veure. <ssencial> oh, Bona nit. Animal. es que va <tose> a ser apaga la radio espera, espera, ilusios, que me no. da mucha ilusión Martín, hola, buena noche Martín, hola hola, buen día bon bueno, buena noche <tose> <tose> <tose> <tose> a ver, a ver, es <tose> la Laia Miralles no, <tose> sí. no. La ¿qué? sí, hombre, sí que no, que no, la Laia Miralles, que es una María Morales sí, sí, estás en directa ah, vale, quina ilusión, pues mira que yo quería dedicar una canción a la amiga Alba y a la su hermano que es diu Calin, d'acord? ¿vale? Vale. I ens sí, doncs que si me la podia posar i que el vostre programa està molt bé. Sí, sí, vale. evidentment. gràcies. Si ens dius el nom de la cançó... Sí, Calin, ja me l'he dit. Ja. Ah, Calin, Calin. Ja t'he ja dit, Ivan. Si dit, eh? <laughs> moltes gràcies per tocar, Anna. La rei, Ivan, ja ens va havies avi... avisat, però sí, ens havia ben, moltes ens gràcies per, per escoltar, eh? Gràcies. Vinga. Fins aviat, ens veiem... Oh, al okay, dimarts. No sé si l'escoltem ara o com ho fem Doncs pues la tens ja, la de Culling sí. Ah, vale, doncs abans de tot Volia dir que això és una cosa rara En el segon programa S'espera tothom a trucar-nos en els teus minuts I ara, bueno, bé, bé eh? Ens agrada que truqueu I estem oberts a les trucades vale. Recordeu, número 937848598 Són les 9 29 de la nit I ara anem Anem a amb... Calling Calling. De qui sí. és, Martí? No sé. No ho sabem? <laughs> oh, idea. Aquí, a Conducta Contrària, Ràdio Star Terraça són les 9 i 33, i tenim un altre cop una trucada al telèfon. Sí, sí, a veure és. Hola. Hola, bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Amb qui parlo? Amb l'Alba. Amb l'Alba. Amb l'Alba, què més? Alba. Alba, vale. Què tal? Molt bé. Què ens volies demanar? Doncs la cançó de Good Feeling, la nova. Sí. la vull dedicar a la meva millor amiga l'Anna, que ha trucat abans. Sí, que ha trucat abans. I a la meva germana, la Laura. Vale. Vale, ara te la posarem. Sí. Moltes gràcies per tocar Alba. Alguna cosa vale, més? Alguna... Adéu. Fins aviat. Bueno, no he volgut una cosa més. Alguna bueno, no cosa més? Adeu. Adeu. No, ningú. Bueno, bueno, sí, Alguna pregunta més? Doncs estem ah. oberts a les trucades, us recordem 937848598 i el nostre Facebook, que a veure si ens mires ja les publicacions, m'ens que tenim. El nostre Facebook és facebook.com barra conducta contrària i el nostre Twitter és c barra baixa contrària, arroba c barra Telèfon, Esther? 93784 I continuem, ja hem, ja hem fet les notícies de tot tipus i ara anem amb el cinema com cada setmana. Anem ja amb al cinema? Doncs comencem. Eh, avui s'estrena la maldició de Rockford i estem parlant d'un thriller dirigit per Nick Murphy que ens explica la història d'una viua que pretén demostrar una sèrie de successos paranormals mitjançant teories més aviat poc creïbles per a certa gent. Continua amb la seva teoria i si voleu saber si ho demostra o no, haureu d'anar al cinema. Eh, següent pel·lícula és Les nives del Quini Manjaro, també s'estrena avui. i Aquesta pel·lícula arriba just avui des de França. És un drama de Robert Gué Di -guian. És una parella que porta 30 anys junts, tenen fills i nets... Són molt feliços fins que un dia dos homes els hi roben els anells de matrimoni i les targetes de crèdit. Des d'aleshores, res torna a ser com abans. Intrigats? Doncs quan acabi Conducta Contrària podeu anar a veure-la a qualsevol dels cinemes que tenim a Terrassa. Tenim també De Pelayos que avui, és l'única pel·lícula espanyola que s'estén aquesta setmana. La dirigeix Eduard Cortés i en, entre els seus últims treballs cal destacar Ángelo Demonio de Telecinco. Eh, tracta d'una família, pare, fill i nebot, que es dediquen a anar a casinos i guanyar diners amb un mètode infal·ible, en el qual es fixen en els erors, er, errors de la ruleta i van guanyant grans quantitats de diners, i de forma totalment legal, perquè, clar, Això si hi ha errors a la ruleta, doncs, no has fer trampes. Cal també destacar que la pel·lícula està inspirada a la realitat, ja que els pelayos han existit realment. Entre el repart podem trobar actors de la talla de Lluís Omar, de Celda 211, Blanca Suárez, del Barco, El Internado, Miguel Ángel Sirvestre, de Sinteta, No Paraíso i molts més d'aquests actors coneguts espanyols. I per últim, aquesta segur que la coneixeu molts, és Los Vengadores, i per fi ja s'estrena aquesta setmana l'esperada pel·lícula dirigida per Josh Wedon on podrem trobar la unió dels mítics herois de Marvel que s'ajunten per lluitar contra un villam promet no la pel·lícula? Sí, té pinta de ser bastant ah, bueno, Vosaltres yo, què, què opineu? Jo vull veure la de Pelaios i dels Vengadores Doncs sí? dit això, finalitzem la secció recordant-nos que és bo anar al cinema de tant en tant i animen, i animant-vos eh, i ens podeu donar la vostra opinió mitjançant el Facebook el Twitter, el Gmail que us hem donat al principi del programa però que us el recordem ara que és conducta contrari radiostar.gmail.com o el nostre telèfon de sempre Esther? No, 937848598 doncs ja ho tenim tot gest, que... són i 38, ens queden 20 minutets de programa i a veure si tenim ja una trucada, però abans, bueno, tenim una cosa pendent a fer, tenim una cosa pendent a fer, encara Martí no has llegit al Facebook, en quan puguis sí, llegir -se bona, el seu Sí, ho estic però de moment, la Ina Montes ens diu que us vagi bé avui, us escoltaré, sort. La Montse Martínez ens diu, hola, né hola gent, eh, avui m'agradaria que és el meu sant, què pots la cançó de Jessie G? Lalight F David Geta un temazo us, us ho dic perquè no sé no ho sé eh? no sé no no ho sé, no sé no sé si podré trucar Això si us ho estaré escoltant està bé no? perquè bueno, està bé, està bé. comenta Lo bueno van comentar i vosaltres comenteu també ja sabeu facebook.com va reconducta contraària la segona se de conducta una que com sempre no ens casarem de dir-ho mm. Doncs si no recordo malament, ara, toca. ara doncs, encara hem de fer bastantes coses però ara toca el que tenim pendent que és el que t'estava dient anar amb Jennifer López dents Again Fitbit Bull. Esperem esperem un moment perquè li dediquem a la Montse Martínez que avui és el seu el seu sant i... l'aniversari del Patrick Zamora l'aniversari del de de Patrick Zamora i de l'Àlix Zamora també i també de la Natàlia. Mira, us dediquem a aquesta cançó per tots vosaltres. Vale, i també de la Núria Landínez, que va ser el seu aniversari ahir. Vale, no? Ja? Sí, anem ja. Montse, felicitats! <laughs> <ain't> <laughs> It's none of my business But for now, work it out Let's get this All Ahora sí, ahora sí. Quiero rayos de azul tumbados en la continuem ja a conducta contrària us hem de dir que heu vist un canvi espectacular de música ha sigut, heu escoltat Rayos de Sol i primer heu escoltat Dance Again, Dans Dans again de... De... i aquesta especialment va dedicada Rayos de Sol, va dedicada a la meva germana la Eva i a, a l'Ivan Mascarell eh, a l'Albert l'Albert Díaz i a tots els del Campin Tothom. tothom. Tothom. Va dedicada Total. a tothom que ens escolti. Tot el món. Moltes gràcies. Tot el món. <ríe> tothom. A tot el món. Tot <ríe> el món. Eh, abans han demanat una cançó. Una cançó. Llavors jo ara Això. farem les trucades, queden 15 minuts de programa, faríem les trucades, marcaríem dos o números. Nosaltres teníem la idea de posar-vos-hi el, el, nyanca, el nyancat, que tots sabreu el <ríe> que és, i a veure quan aguanten sense penjar-nos. Sí. Jo crec que sembla una mica complicat, eh? però mm. no sé, a veure, què és el nyancat, a veure... Bueno, eh, és una cosa molt, una mica... Sí, és, és com un cronòmetre. No? És un vídeo, no? Un sí, cloròmetre. però que és infinit. I és un gat que el cos és una torradora i que va tirant arcoiris bastant, i està d'espai. Sí, <t 'sí> bastant és bastant frustrant, sí. frustrant, perquè posa bastant nerviós. Yeah. I és més, la gent fa com... com rècords entre ells. Com comparacions, ells diem, a veure aguanta, jo m'he tirat un dia, escolta, jo m'he tirat no sé quan. Res. Recostontes. Així, sí. a veure quan aguantan els nostres clar, clar. convidats Uien, sí. telefònics, diguem, Venga. així. Vale, anem a posar la i, després, caçó, i anem marcant, vale? Després de les trucades, us portem una, una notícia sorpreseta, però molt amagadeta, vale. ja veureu. Ja tornem a ser aquí? A ser aquí un Tinc una trucada al telèfon, a, a veure, veure qui serà. Ah, hola, bona nit. Hola, oh. soc l'Eloi, so so el seu so nom Martí. Eh, què volies? Trucada perquè no... si podíeu posar la cançó Escuela de Calor de Ràdio Futura. <laughs> vale, vale. Ja la bueno. posarem després. Adeu. Vinga. Se'ns tira el temps a sobre ja, perquè ja veig difícil el de les trucades. Fem una o dues trucades, perquè també tenim una notícia bastant important, que sí. us la direm just al final del programa, eh? Perquè, clar, a veure si ja podem fer les Estic trucades. Ja. ja. Ja estàs impacient, eh? Sí, no ho sé. Tots estem impacients. Anem amb les trucades a veure si el Martí pot començar ja. Posem el nyancat, eh? Baixem música i tot, i anem amb el nyancat. Hola? Ha penjat, eh? Ha penjat? Ha penjat, ha penjat No s'escoltava el pub. Tres segons, eh? Durat, jo diria, no gaire, perquè clar, escolt... estàs al telèfon i escolti-lo això. Ja, ja et quedes. Home. Bueno. Tio, quina gràcia, que et truqui al llencat a casa. No, sí, no? Ah, a, més... a més, no ho sap, però sortit per la ràdio, eh? A veure, mm, si ets un oient de conducta contrària, que ho dubtem? Ja, yeah, bastant. Però només he dit hola, no di ni com es diu. Bueno, no una... Podríem trucar a un altre i fer-li una, sí. una mini-intervista. Bueno. Dir-li que truquem de Radio Star o alguna cosa així. Sí, el que tu vulguis, ja improvisaràs. Veure, no sé, eh, perquè ara... Bueno. Sí, sí. Posen la musiqueta al principi, no? Com si fos ja de telefònic o alguna cosa, no? no. Vale. Mentre, mentre marco el número ho podem posar la de l'escola de calor. Que anat... Clar que sí, home. Parle a A veure si la trobo. Surt el llancat Sí, sí. El tinc posat a... Llancat, llancat. A veure, ui, que no la tinc, pues la tenia preparada. És molt tímid, eh, el llancat aquest. A mi no més tímid. que just a la web, que això és la més fort, tot. Sí, més fort, no?, per sí. deixar el nostre convidat telefònic sort. <laughs> Però pues, que ja són i 52, se'ns ja supera el temps a sobre, a veure si no ja. la troba ja. Però com pot ser, Martí? Si tens tot el repercutori de l'any de l'any 2000 i tot això, si tens totes les cançons des de l'any 2000, home, no l'has de tenir, Martí. Right. Bueno, és igual, posem una normaleta mentre es marco, vale? Bueno, Eloi, no et preocupis que la setmana que ve la posem. Seguro bien, no. Ahora saltará el contestador Ha llamado a... No, no, no, no, ma no, no Marqué plan, una no. Marqué una Agafo Typhoon ah. has perquè sí. ha eh, ja? La setmana que veixi. Sí. Quedan 4 minutets ja. Moltes gràcies als nostres oients per haver-nos estat tan, encara que a vegades fallin les coses. Per haver-nos agafat el telèfon, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí. Mm, i bueno, si ens voleu comentar alguna cosa, ja sabeu trucar un 037848598937848598 queden ja 4 minuts, però jo tinc la meva notícia estic, estic, estic i, jo, i la esperà... diràs passi el que passi la diré, passi el que passi, però quan siguin i 58 en punt vale? o sigui, ara estaré super no tenim pressa 59, ah, vale, bueno, bueno. a veure, no hi ha ningú si us interessa oients no de conducta contra si, si us interessa la notícia quedeu-vos perquè promet bastant eh? tinc 7 missatges així de sobte, pam. Així de, de sobte, com l'altre dia... Mira, jo crec que això va en rotació. L'altre dia, era no, no come, sí, gra, dia sí. era no truca ningú fins als 10 minuts del final i avui és diu, no comenta ningú fins als 10 minuts o, del final. Anna Fernández i Àlex Vilaltagi... Gil, no es diu? O sí. Gil, no, no sé, és igual. Gil, Gil és G1, Si ens estàs escoltant, Àlex... Perdona, el meu <laughs> analfabet. Eh, les Tisma. Tisma. Busca... Eso es eso, ya, ya, ya desvarío. Les gusta tu enlace. Ana Fernández le gusta enlace de, con de contra ella Elena Vela Bel la... Bel Beltrán, Bernat Patroner, Juanico también. y seis personas más han publicado la biografía de contra También hemos de una cosa, que vaig dir... Bueno, es igual, lo dejamos, ¿eh? ¿No te porque te dir que si arribábamos a la persona 80, ¿qué le daríamos un regal? Bueno, pues hemos de dar... Es que yo no sé quién es la persona 80, porque... S'han agregat tants de cop que han passat de 80 a, 8, a 83, Mira, crec. Per a, quan anem? A Laura Algabafosas li gusta com no contrària hace 15 minuts. A Ana Morales García le gusta hace 10, 56 minuts. A Inna Montes hace aproximadamente una hora quan hem començat. Ella gusta. Eh, Alejandro es Egea, 6 hores fa que li agrada con contrària. Soni 58, eh? Guillem Castrolau, el miércoles, vale, et poso eh, música Ui, de notícies? Música de notícies, perquè, clar, us clar, deixaré ahí amb... És molt important, no? És molt important per a nosaltres. Vale, per a Doncs, com ja han dit, aquesta música ja és familiar aquí en aquest programa, però també hem de dir que és del Flavió al Tampat també uns records això no es diu home, a veure, gràcies no has de saber trempat. és d'una web que no diré perquè si no la gent ens robarà la <ríe> home Martí ja li has tret la gràcia eh? <ríe> <ríe> <ríe> doncs hem de dir és que clar, la notícia requereix el seu temps Mira, i esperaré just que siguin moment, i 59 perquè moment, eh? no la diguis, puc posar 3, una cançó de fons sobre aquesta 55, notícia no, 56, vale. 57, 58, 59 <ríe> ara, vale, és temps ja estem a conducta contrària. Hem estrenat bé el, el programa, portem tres programes, vam tenir de convidat al director de Radio Star, però pròximament, no us puc assegurar quan, tindrem uns convidats mol, molt, pero, pero que mol, mol que mol, molt important mol, Però que, que molt, que mol, però només que molt, però que molt, però que molt, però i molt, només podem mol, dir... important És que són molt, molt, molt importants, eh, de veritat. I que eh, que us... No, no, no, no es pot dir, què qui són. Eh? Sabem qui ah, són nosaltres, però no digues a ningú perquè se'n va... Home, que si no, la gràcia no la té. L'última setmana, us, o sigui, la setmana abans, us podem dir que... I proposo una cosa, ja que tots tenim Twitter, bueno, no tots, però la gent que tingui Twitter pot seguir aquest convidat via... No, no ho diguis. Ben... Via hashtag hashtag podeu fer hashtag convidat cc ¿vale? Vale, i sí. aneu fent les vostres apostes sobre qui serà són les 10 i ja i ens hem d'acomiadar estem aquí a Conducta Contrària posem una música més sèria sisplau Martí Ai. home ja. com el ens amb el Gencat doncs pues, toca el moment de dia 10 estem a la tercera edició de Conducta Contrària a Ràdio Start de Gràcia hem estat l'Esther Reyes hem, sí al Martí Guerrero aquí, aquí i un servidor, Ivan Montes, per alegrar-vos la nit del divendres, ens veiem la setmana que ve, bueno, ens escoltem la setmana que ve i sempre és un plaer estar amb vosaltres aquestes, aquesta oneta. Mm, adeu, Esther. Molt bona nit. Bueno, molt bona nit, ve... no. Bueno, ara ja és... Sí. Adeu. adeu! Adeu, adeu! És igual. Martín, no? que se'ns acaba el temps, eh? Vinga, ja adeu. Ja l'hem esgotat. Adeu, fins la setmana que ve, petonets!